Matinal de Ràdio Palafrugell i en aquest 107.8 de l'FM, radiopalafrogell.cat, si ens escolteu per internet, doncs anem a repassar algunes de les activitats que ens tenen preparades els nostres companys i companyes del Museu del Suru per aquesta setmana. En aquest cas, doncs, teniu misteri, eh?, en el Museu del i ja voleu què tractarem amb la Laura Requena del Museu del Suru al voltant d'una activitat doncs que ha agradat molt durant les edicions anteriors. Estem parlant del Cluedo, primer de tot, però a la Laura, bon dia. Hola, bon dia. Doncs com deia, que jo ja ho explicava tot, eh? tenim aquest clore del museu, una activitat que eh, hem de destacar, Laura, la, la, les altres vegades que hem comentat, tant amb tu com també amb el Gremio, que ha funcionat eh, realment bé, no? Sí, la veritat és que és una activitat que va enfocada doncs, a, a joves i també a famílies amb, amb nanos doncs de...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 I d'altra banda, recordem també que per aquesta activitat, com per les que comentarem a continuació, eh, això sí, s'ha de, de reservar, no? s'ha de fer cita prèvia, en aquest cas. Sí, fem les activitats eh, sempre reservant, perquè si tenim més control de les persones que entren, de la quantitat de gent per no passar-nos d'aforaments, uh -huh. i bé, doncs com que és a, amb el preu de l'entrada, per tant, podem fer el cluedo i un cop acaben doncs es poden visitar